але потім ми повернемось до мене. «Обіцяєш?» – поставив вимогу хлопець. «Так, я не проти. Тоді завтра десь близько п'ятої, за тобою заїде Володя. Марина святкуватиме в нього на дачі. Пашко хотів щось сказати, але осікся, і Уляна похвапливо закінчила. Там і зустрінемось. До завтра». Вона вийшла з кабінки і поспішила за Крем'євом до теплої квартири, відчуваючи легкий холодок усередині. То був не страх перед завтрашнім днем і не гризота за маленьку брехню. То був наростаючий тупий біль від утрати друга. Володя запізнювався. І Уляна Кожні десять хвилин визирала на дорогу та вигадувала непередбачувані обставини, що могли їх затримати. Пашко міг передумати і відмовитись їхати на день народження. Міг здогадатись про пастку або міг уже вбити Володю, якщо справді був одержимий помстою. Поняття «вбивства» Останніми днями набуло настільки буденного присмаку, що саме слово виникало в голові легко і невимушено, як єдиноможливий варіант розвитку подій. І Уляна з жахом усвідомлювала, що межі норми в неї, як і в інших, уже давно стерлися. О шостій посутеніло – і та холодна небезпечна темінь приваблювала куди більше, ніж мовчазне сидіння в хаті разом із черевичним. Тем для розмови не було. Микола похмуро смоктав пиво, швидко збільшуючи кількість порожніх пляшок, і постійно курив з неприхованим злорадством, заставляючи Уляну кашляти від диму. Розуміючи, що її провокують на сварку і не надіючись на власне довготерпіння, вона накинула куртку і вислузнула з теплої хати на двір. Володіння Кремнієвого широко розпростерлися на чотири сторони і не мали чітко визначених кордонів. По боках подвір'я окреслювали вкриті садом пагорби. Спереду, над дорогою, нависав старий похилений тин, а позаду було занесене снігом поле, що упиралось в чорну стіну лісу, і, аби чимось зайнятись, Уляна подалася прогулятись тим полем. І те було страшнувато, крім вузького віконечка кремньої хати, ніде більше не світилось. Вогні села ховались за пагорбами, і сліпе просування у кромішній темряві було своєрідним тестом на впевненість у собі. Вона рухалась обережно, з кожним кроком тамуючи дихання і насторожено прислухаючись. Зрештою, подолавши метрів п'ятдесят, і, загубивши світлу пляму вікна, зупинилась. Десь далеко несподівано виринули хиткі вогники. Чи то поодинокі зірки на клаптику неба, що визирало крізь віття лісу, чи то очі вовків, якими лякав минулого разу Микола. Ховаючись від невидимої небезпеки, вона присіла до землі і полохливо роззирнулась навкруги. Цупке морозяне повітря бреніло невідомими звуками, і поки Уляна дослухалася, біля сараю гупнуло, щось маленьке вистрибнуло їй під ноги і, перелякавши на смерть, промайнуло до лісу. Спину вкрили холодні мурашки але вона одразу здогадалась, що то заєць, який ховався під звалищем хворосту біля сараю. Раніше нерви не викидали таких фортелів, і мурашки разом із шаленим калатанням серця свідчили про неабияке хвилювання. Намагаючись заспокоїтись, Уляна нагадала собі, що будь-якої миті може втекти до села. Думка про втечу пульсувала в голові все сильніше, попри те, що вона сама напросилась їхати до Кирилівки. Крем'євий пропонував їй, як і Мареєвій, зостатись і у теплі та залишку дочекатись, доки вони з Миколою і Зусім упоруються, але вона наполягла на своєму, заявивши, що коли її не візьмуть, то подзвонить і попередить Павла. Цей грубий шантаж переконав усіх, що вона співчуває маніяку і остаточно налаштував проти неї Мареєвою з Миколою. Проте Уляну це мало бентежево. Вона мала бути там» щоб не дати чоловікам роздерти хлопця на шматки, бо тепер їх не стримували Богданові запорони на особисту вендету, і їх криваві інстинкти рвалися на волю. Вони обидва наперед визнали Павла винним і, перетворившись на оскаженілих фанатиків, прагнули не з'ясувати правду, а стратити підсудного. Проте вбивств більше не мало бути. Це Уляна для себе вирішила твердо. Існувала ще одна причина їхати до Крилівки, Вона хотіла особисто у всьому розібратись, бо питання пашкової вини залишалось відкритим і в глибині душі існувала слабка надія, що сталося непорозуміння, чи, точніше, збіг обставин. Зненацька темряву прорізали довгоочікувані промені фар, і Уляна, спотикаючись та засапуючись, побігла до хати, бо за домовленістю мала зустріти Пашка на дворі, аби її присутність приспала можливі підозри. Вона випередила машину Кремнієвого на якихось кілька секунд і ледве встигла віддихатись до того, як двері пасату, що плавно зупинився коло хвіртки, як за командою відчинились і звідти одночасно вискочили двоє чоловіків.